Bon dia, segons estigueu escoltant aquest programa. Una setmana més us oferim el programa Veus de la Terra. Eh, hem estat de vacances amb pel, pel qual doncs, eh, darrerament heu pogut sentir algun programa que havíem gravat a l'etapa anterior de Veus de la Terra, quan això era la ràdio Corneta. Doncs, avui de nou eh, comencem etapa, la nova etapa de Veus de la Terra, esperem no haver de fallar més. I avui estem amb dos convidats que a continuació us presentarem i són la Gemma i el Toni de Cambofeu. Cambofeu és una masia a Coixarola, però no és una masia qualsevol, malgrat que de fet té molta història, però és un projecte, un projecte agroecològic entre d'altres coses, una masorberia urbana. I bé, de tot això doncs, en parlarem avui amb la Gemma i el Toni i de les coses que, que es venen generant per aquelles terres i comarques, Cuisareloi i Rodalies, Baix Llobregat concretament, i bé, doncs, anirem posant una cançó. Avui el tècnic de so és l'Oriol, hem, hem canviat una mica els termes i al meu costat doncs, hi ha l'altra companya habitual que és el, el Guille. Així que que tens preparat alguna cançó, Oriol? Sí, en tenim vàries i no sé, començarem amb una cançó que és la cançó del llaurador d'Ovidi Montjó. Una cançó per fer-hi un, un homenatge a la terra, que ho sembla perfecte. Estime la terra, ai mare. I no vull ser llauraó. Oh. Ai mare, jo no vull ser l'auraor si no compren un tractor. Ai mare, que les xiquetes del poble ai mare noi in voven veore am l'amulla non vuol fer verem a fransa hai mare io vuol treballar materra hai il mare io vuoi trebagliar ma terra e se non marce non case ai mare che lecce che te sfadrines ai mare no volen chico zammullà Jo no puc donar la culpà Ai mare Tu peus figli vols lo miglior Ai mare per els fills vols el millor Qui ésoblit a llaure mare A deixar mare terra A mare Per. Per el mil maledicions, per el mil maledicions i els criteris musicals són subjectius per tant esteu en tot el dret a tenir mal gust musical i que no us agradi això a Això al guia, alguns a alguns de vosaltres de ah, sí, sí, el que té mal gust musical soc jo i no suporto aquesta cançó que de fet la poses tot sovint la... tens... sí, vale, vale, vale. uh, doncs bé, seguim amb el programa les següents cançons més o menys una l'ha anat escollint cadascú o sigui que ja farem una <ríe> una examen un examen de criteris a mi m'agrada la cançó eh? és, jo no vull ser llaurador és molt sentida, jo no vull ser llaurador és molt dur i jo no vull ser llaurador i m'agrada la terra però sí, això deia però... la meva mare, pobreta en canvi aquí al, al costat tenim uns companys que els molt pringats ara s'han posat a fer, a, a fer de llauradors <ríe> ja, ja, ja bé doncs, eh, hola Toni, hola Gemma hola, bona nit, hola, bona nit. molt bona nit Bé, doncs, eh, seríeu una, un tipus, una classe de neus rurals, no? Vosaltres? Uns nous hi hauradors, no? No sé si es pot ser neus no sé si rurals a Barcelona. no sé Som uns urbanites que vivim a una masia. Però, però sí. A una masia de Coixarola? A una masia no? uh -huh. Concretament al municipi de Molins de Rei, no? Molt bé, llavors, eh, vosaltres sou d'aquests metropolitans que... que us tireu una mica al monte, no gaire al monte, però almenys una mica, i fa uns anys que esteu a Can Bofill. Sí. A que em abans que és una masia de, de quin any? Del 1306. Del 1306. O la primera vegada que hi ha una referència escrita, però en aquella referència escrita diu que anteriorment hi havia una altra masia, uh -huh. en el lloc on, on està Can Bofill actualment. O sigui que, si les pedres parlessin, uh -huh. doncs déu sí. I vosaltres no esteu des del principi, noia. Ja, diguem que fa menys anys que esteu... El 1300 estava en un altre lloc i ens va donar per una altra cosa. Va ser més tard això de... del Llaureó. Com va començar tot? Doncs va ser una carambola, perquè amb uns col·legues buscàvem un, uns horts per, per treballar i ens va arribar a veus de que buscaven uns mesobers aquí a la, a la masia aquesta i vam aver igual qui era el propietaris els hi vam anar a explicar que volíem estar en allà treballar al camp i viure en allà i però sense cap esperança perquè no, no, bueno, sembla que no ens farien ni cas i la sorpresa va ser que els li va agradar el que els hi vam dir i ens vam trobar de cop i volta amb una casa per reclam part amb uns camps abandonats plen d'albres morts sense tindre gairebé ni puta idea i i això és doncs, que ens havíem de posar les piles i començar a treballar però va ser una carambola perquè nosaltres buscàvem un hortet i ens vam trobar una casa amb 7 hectàries de terreny i, i, clar fins que no vam entendre les 7 hectàries quants metres volia dir i quan ens vam adonar i era una mica tard no? però bueno, vam assumir 7 hectàrees de feina eren 7 set... sí. mm. hectàrees de terreny no passa res però 7 hectàries de feina és diferent Sí, que vosaltres volíeu uns tomàquets, uns enciams i quatre coses més, i passar l'estona una mica, no? I al final us heu embrangat aquí amb una història que bueno, que ja anirem desenvolupant, no? Sí, però vull dir que eh, la vida és moviment, no? I uh -huh. inicialment anàvem amb una idea i pues, la realitat que ens hem anat construint ens ha portat una cosa diferent, però perquè en aquest cas hem anat triant, no? I això és el que és guapo. Llavors us veu juntar a diverses persones diferents, no? Amb unes certes afinitats, diguem, i uns certs interessos o sí, aficions digue-li com vulguis no? i, i veu, agafar, veu assumir aquesta masoveria i suposo que ja des del principi no, en veure aquestes set hectàrees doncs una mica el plantejament va canviar i va anar més enllà no? Dem ne que la cosa va anar molt bé mentre fèiem moltes assemblees amb sopars i, i bons veures per decidir què fèiem mm -hmm. un cop ho havíem parlat tot i ens vam haver de posar a, a fer el que havíem dit doncs aquestes set hectàrees es veien diferent no? per alguns era una casa un jardinet pels altres era set hectàrees de curro i una casa mm. i llavors diem, el projecte col·lectivament va, va anar canviant no? i al final ens vam quedar nosaltres i mm. bueno vam assumir això que estàvem una masia encara que sigui tan a prop de Barcelona, amb terreny conriable doncs volia dir doncs fer, fer de pagès i, i de ramadès que és el, el que fem i no volien fer-ho en el sentit de produir per anar a vendre al mercat així, llavors ens vam inventar una manera que ens estava que érem, que estàvem més còmodes no? a l'hora de, de treballar així i era el que estem fent. Una manera que anirem desenvolupant, però jo us preguntaria i, i com es comença? Com es comença que Per on veu començar? Per preparar les terres? Per arreglar la casa? L'habitació? <laughs> Vam començar per les dues coses alhora. O sigui, a la, la casa hi havia espais molt precaris que s'esfonsaven, taulada, i així això ho vam, anar, ho vam anar arreglant. Però alhora havia sigut una finca... Allà al Baix Llobregat encara hi ha alguns municipis que viuen de la, la cirera i dels fuiters, i la part de, de, de, aquesta del riu, de Molins, Papiol, una mica Castellbisbal, doncs havia sigut un sector potent. Eh, Papiol encara hi ha bastant cirerer, però Molins... Va haver dos anys als 90 de molta secada i es va, va trinxar tot, no? es van morir molts arbres. Llavors teníem tots els cabens plantats de cirerers morts i la primera feina eh, va ser d'arrencar aquests cirerers, treballar a la terra doncs, per restaurar una mica l'activitat, la, fer, un, fer un parell d'anys de dobs verds, tirar forces fems i bueno, fins l'any passat i, eh, no vam poguer eh, tenir-ho a zero, no? que és com quan entres a en un lloc... En principi, el que t'agradaria és poder començar a fer allò que has anat a fer, uh -huh. però nosaltres vam haver de fer molta feina per arribar al punt de començar a fer el que, el que havíem de fer. No? Començar a treure fruits, no? O, o a plantar, no? o sigui, abans de plantar vam haver de fer molta feina, no? perquè quan plantes a vegades treus fuit o a vegades no, o depèn del, de la feina que hi al darrere, o depèn del temps, o depèn del senglar, en el nostre cas també ens ajuda. Un altre temps, els senglars. I, sí, en podem parlar, no? del senglar. Per cert, el forn de llenya està molt bo, sí. <laughs> més que passejant per l'hort i pels camps de cereal. I Això no. vors en aquest sentit va ser una mica costamunt i és el que també ens va costar més d'arrencar com a projecte col·lectiu. No? Uh -huh. però, bueno. Molt bé. I actualment esteu amb un hort amb bors,m no? en aquestes 7 hectàrees com estarien repartides. Hi ha una hectàrea i mitja de cereal. Hi ha una hectàrea d'ahorta. No, no arriba però li falta molt poc. Deu haver unes tres i mig de bosc, i després tenim mallers i, i un sector de fruiters i algun camp herm, però són camps de, de difícil accés, de feixes molt petites, i de moment això no ho hem tocat. O sigui, treballem un hectàrea i mitja de cereal, que parlem de coses pels animals, i un hectàrea d'hort. Mm -hmm. Amb plantejaments agroecològics, no? Sí, sí intentem... Bé, bueno, els animals que tenim són cabres i, i gallines, no? llavors intentem fer bé una, una part del... Per, per extensió no és possible de, de fer-ho tot, no? De, del menjar dels animals, eh, que el, el, utilitzem els fems en agricultura, fem una pràctica eh, de maneig ecològic, eh, anem introduint varietats antigues, de, ens anem fent al planter... Eh, bé, bueno, a poc a poc eh, tot això, perquè Començar tot és al principi, però sí, vas veient que, que és la manera no? d'una mica de, de donar-hi sentit i d'intentar doncs, que la finca no? autogestionar al màxim els recursos no? a l'hora de, de treballar a partir dels recursos que, que té o que, o que ofereix. No? Per exemple, tenim BOSP, però també tenim, no ho he dit, un for de llenya, que en no les activitats que fem també és, és pa, no? pa i, i derivats, doncs, la llenya la tenim al al costat de casa, eh, antigament s'explotava el bosc i no hi havia problemes, ara no, la fusta no té valor comercial, almenys la, la, la per allà ningú fa res, doncs, bueno, aprofites aquest recurs per la, per la llenya, no? i per exemple, una mica és això, o sigui, és un plantejament des d'aquesta perspectiva, no? de, de veure on estàs, quins són els recursos, que és el que el que pot ser i a partir d'aquí anar fent, no, no farem un, a Collzola doncs, un camp d'arròs, no? i doncs perquè a Coixerola no creiem que hi hagi gaire gent que pugui vi viure de la terra, no? L'agricultura o la remeiària. El, el, el, el terme municipal de Molins deu haver unes quinze masies, així dit, sense pensar massa. I de que que facin de pagès, som dues, nosaltres i els, i els veïns. La resta són restaurants o hípiques. En aquest sentit també sou una excepció, no? Sí. Molt bé, doncs eh, també has parlat del pa avui, amb nosaltres també hi ha una altra convidada aquí al costat que no l'hem presentat, que és l'Edurne, i, i bé, doncs, eh, també l'animarem més endavant a que ens parli de, del pa, perquè, perquè ja també va estar a un temps fent pa al fantàstic forn d'Hienya que, que també veu rehabilitar. No? Vinga, va, et presento. Hola Edurne. Hola, què tal? Doncs això, for forn d'Hienya que també us van oferir des de Can Sí Can sí, sí, Bofill. Bueno... També va ser el, el veure com en un espai com aquell nosaltres podíem eh, alimentar-nos gràcies a la seva oferta, no? perquè nosaltres érem un col·lectiu de forneres que veníem d'una altra masia ocupada, on ens estava sent difícil continuar el projecte d'intentar viure del pa i just el Toni i la Gemma no eren una de les persones que formaven part d'una de les cooperatives a qui els hi portaven pa, i gràcies a això ens van oferir l'opció de, bueno, de, de viure en un forn, o, bueno, sí, viure al projecte en un forn on ells tenien ganes de, que, que si pogués pa no? o uh -huh. tot el que pogués ser-hi. No? Va, bueno, va ser una experiència molt bonica on a nosaltres ens va donar un espai on poder fer-nos una pastera, on poder bueno, també conèixer que dins d'aquella casa hi havia altres elements que formaven part d'aquell bueno, projecte i a nosaltres com a forneres doncs, veure el, la bueno, red, moltes coses. No sé. Bé, doncs sí, seria una altra de les coses que es que es produïen i es produeixen a Can Bofei, i també hi ha una altra cosa que no es comentat encara, que és el cava. Sí, el... deixa'm dir una cosa, que el, el pava va ser molt bonic perquè nosaltres teníem un forn que inicialment no havíem pensat de fer-lo servir perquè no, no sabíem ni fer pa ni, havíem, ni donàvem el abast per fer tot el que havíem de fer, no? I quan van venir les forneres, la Durné i les seves companyes, que va ser provar a donar-li ús a un espai que, que està allà i que, que tots dius és molt guapo, no? Però nosaltres ara mateix estem fent pa gràcies a que ens van ensenyar a, a fer pa, no? I una mica després ho explicarem, però... La idea aquesta de que els projectes doncs enriqueixen altres projectes i les coses doncs, duren no? en aquest sentit i es van transmetent les maneres de fer i bueno, això ja tenies de dir-ho que, que va ser molt guapo i fem pa gràcies a que van estar allà i els tres anys que ho estava va ser molt, molt guapo. Jo me anat directament al el cava, cava és el que eh? no t'agrada el pa, t'agrada més el cava. No, no. Bé, doncs sí, també el cava que avui no ens has pogut portar però que vam tastar un dia també en aquest programa, un dia que et vam trucar per telèfon i bé, doncs, eh, dit una mica què és el que hi ha, quines coses són les que produïu doncs també podem posar una cançó Oriol i després anem desenvolupant... Eh, la dificultat ja no de, de produir-ho, no? de preparar les terres, sinó també de, de després donar-li sortida no? i poder aspirar a viure de, en aquest món capitalista d'això. Sí, jo com sentia parlar dels fruits que s'havien de plantar i totes aquestes coses, havia pensat en una cançó a Lluís Llach preciosa, que és la de fer, no és esperar, però a risc que em diguéssiu hippie, doncs n'he preparat una altra, que és aquesta. Merci. Bueno, queridísimos hippies, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo. Abandonaré la ciudad. Wow. Voy al campo abandotaré la ciudad Escapar del mundo de hormigón Acabar con esta situación Aburrido en tantas noches de basión Perché allí è coltrare la paz Perché allí te tradir l'erta Sareu che ben facentaben sa de la Io falaraui Iremos en la ciudad, mejor me voy al campo. Abandono a la humanidad, poneros a llorar, moriros de ilusión. La cogiste bien llorona, desgraciado. Wow. Temazo que s'acaba de cop Total, que un cop preparat l'hort un cop arreglada la masia un cop també preparats els camps de cereals plantats potser alguns fruiters preparades les caves, arreglat el forn de Llenya, etc. va començar la producció. I aquí suposem que se us va plantejar un altre problema, si és que volíeu treure'n o viure del que produïeu, que era donar-li sortida, no? a part d'autoabastir-vos i autogestionar-vos no? a casa al màxim possible. Llavors què? Com s'afronta aquest problema? O s'afronta prèviament? No, va tot plegat, eh? perquè diguem que Camp Bofill és massa gran per fer una economia de, de subsistència i és massa petit per fer una empresa agrària. No? Com fer una empresa agrària no era el nostre objectiu i ens sobrava espai per fer una economia de subsistència en el sentit d'autoconsum, no? doncs bueno, vam estar donant voltes el que volíem fer exactament en allà, no? Nosaltres veníem d'estar cinc anys en una cooperativa de consum i llavors tots aquests temes ens els plantejàvem sempre ens l'abstracte que ens agradaria trencar una mica la barrera entre la producció i el, i el consum però no sabíem, no sabíem com fer-ho, o sigui, eren idees eren conceptes i, però a l'hora de dir vale, com, com fem aquest pas doncs ens quedàvem aquí i ja està, algun dia ho farem. No? Però llavors en un curs a l'escola de Manresa sobre llavors vam conèixer un paio de Cocopelli, que és una associació interessant de França que bueno, no sé si existeixen perquè l'Estat els ha fotut un puro per reproduir llavors sense permís de l'Estat però tenien amb, amb, amb treball de les associats més de 5.000 varietats recuperades, de, de antigues, no? amb una varieta antiga més gustosa, bueno, tot el que té això de, de conservar la diversitat cultural i biològica. I aquest paio ens comença a parlar d'una cosa que li havia diat Map i no sabíem ni, ni idea de què era, però que era uns acords que feien entre productors i consumidors a França que tenia molta molt de, de, feia molt, molta fresa, molt de rebombori i hostia, a mesura que anava explicant el tío, és allò com si tot el que teníem aquí que no sabíem com, com concretar-ho, el paio que ell ens donava, no, el que havia tota tot el que vas pensant amb abstracte, rup, ho veus i que pot agafar una forma, no? I que a França li agafen, i llavors el tio t'explica que això no és originari de França, sinó que uns pagesos francesos van als Estats Units, allà hi havia els TCA que si no m'equivoco és el, bueno, comitès de suport a, a l'agricultura de proximitat, bueno, no és ben bé així, però seria aquesta idea i que això venia dels anys 60 dels Teikei al Japó que Teikei vol dir l'ànima del pagès en el producte no? és una mica esoteri però els japonesos ja són una mica així i que tot eren experiències de, de producció i de venda directa entre, a partir d'acords entre consumidors i productors, és a dir el que nosaltres ens trobàvem a Campofill, que no sabíem com donar-li sortida, no era ninguna pajarraca interessant, sinó que era una història que molta gent s'havia trobat abans i que se l'havien anat resolent, no? de diferents maneres, i que això doncs, des del Japó, Estats Units, Alemanya, Canadà, bueno, pel mig, França, i el, el Raül eh, aquest ens explica-ho de França i a veritat, flipem. A partir d'aquí anem a França amb una visita a, a veure el, el Raül i, i a més gent, parlem amb gent que havia estat vivint a França, que havia participat amb el MAPS, Comencem a llegir i pues, és el que en, ens va permetre donar-li forma a una cosa que nosaltres li hem dit PACA. I PACA vol dir acord per la producció i el consum agroecològic. I és un acord entre productors, en plural, perquè som nosaltres i una altra masia d'un company de Castellvisual, que estem molt a prop, i set cooperatives de, de consumidors dels municipis del, del voltant. Bé, doncs eh, Hem parlat de les cooperatives de consum que de fet n hem parlat en algun altre programa i probablement la gent ja ho va coneixent aquí a Berga ja coneixem una cooperativa de consum actual que és la Pallofa que de fet també va venir un, en un programa el Pep Tusson i ens va explicar una mica com funcionàvem una cooperativa que també té molta relació amb un altre projecte de Manresa que, que tu N'has parlat de l'Escola Agrària i més concretament l'ERA, l'Espai de Recursos Agroecològics, eh, Esporus, que és un banc de llavors no? que s'impulsa des d'allà també, I, i la publicació... Agrocultura. Agro Agrocultura, exactament. Bé, doncs, eh, això, parlàvem de cooperatives de consum i és una cosa que també em venia al cap com una altra convida d'aquest programa, que bé que té més anys que, que nosaltres però ens va parlar de, de que bueno, a principis de segle els doncs, pobles doncs, eh, hi havia aquesta forma d'organització del consum no? la gent s'agrupava per fer comandes i bé doncs, eh, un dels beneficis no? una de les coses que aporta bueno, és primer eh, que fer les comandes en col·lectiu doncs, surt més barat no? aquest seria un, de, un dels punts però en el cas agrícola doncs, també hi ha aquest, no? aquesta coneixença de, del productor. No? I bé, doncs, una mica, ens podries explicar més concretament com, com funcionen aquestes cooperatives de consum a, a l'àrea metropolitana? Sí, una cooperativa de, de consum, t'explico la que estàvem amb nosaltres abans, uh -huh. i que és una mica, hi ha diferents tipus, eh? però seria posar-se d'acord un seguit de gent per buscar-se uns proveïdors, més o menys directes que satisfaguin les necessitats de, de producte, tant fresc com fruita i verdura, com podrien ser carns, lácteos, eh, etc. No? I els més o menys propers perquè hi ha grans distribuïdors i cooperatives que es proveixen d'aquests grans distribuïdors o hi ha gent que consumeix doncs, el producte, producte local. No? Això cada cooperativa decideix. I després també hi ha diferència en la manera d'organitzar-se, dorganitzar se no? de de més assembleària menys, més militant o no menys, més com a botiga, més com a col·lectiu amb un objectiu social no? de, de treballar tots els temes de, de, de consum però que la idea seria aquesta, de fer més fàcil l'obtenir un seguit de productes que no troba a les botigues del Fora del dels poble. circuits més comercials no, Sí, diguem? exacte. O que sí que troba però a uns preus no? de, de, de, de, luxe, de luxe, sí. sí. Mm, perquè avui potser avui en dia estan molt vinculades doncs, a això, no? a aquest comerç just o aquesta agroecologia, etcètera, no? aquestes cooperatives. En general la gent que s'organitza, tot i que les famílies o, o els amics a vegades es poden organitzar per, per, per comprar tabac Andorra també. <ríe> però, però bé, d'alguna manera, sí, em refereixo a, que, de fet, a aquest, no? aquest plantejament de tabac Andorra com podria dir oli al priorat. No? O sucre, no? Si no fumes, a Andorra també hi sucre. Sí. Però una mica d'això, no? Doncs és una forma d'organització que, que ve de molt temps, diguem, o que s'ha fet de tota la vida, però que avui va molt vinculada a aquest moviment agroecològic i, bueno, i a aquest comerç just, no? Bala, I... Em permeten una cosa, Jordi? Sí. Que les cooperatives empenten, per dir-ho així, no? O sigui, en tots aquests temes, el, el... són col·lectius que amb percentatge de compra són petites, però que a nivell de contingut, són les que fan moure el, el marc de, de relacions. No? I aquest jo crec que és el gran mèrit de les cooperatives de plantejar coses d'anticipació anticipació no? I, i amb uns continguts diferents i les que van empantant. No? Després, una altra cosa és quan ja comencen a trobar els, els productes de comerç just doncs els grans supermercats. No? Bé, doncs aquí ja, ja és un altre debat i pots estar més còmode o menys còmode, però abans hi ha hagut una associació que s'ha posat d'acord amb uns productors amb un altre continent per fer les coses d'una altra manera i eh, ja sabem que quan les coses tenen èxit el capitalisme doncs és molt ràpid en fer-se les seves i incorporar-les si això és un, un marge un, augmenta el percentatge de negoci no? però cal, jo crec que les cooperatives també tenen una funció part de l'autoorganització en aquest sentit d'empentar una mica el marc, en aquest cas del, del consum i dels models de producció agroecològica un canvi de model, no? en definitiva sí. productiu i de, bueno, de producció i de consum, I de consum. molt bé doncs eh, la paca és una realitat avui en dia Sou proveïdors de set cooperatives de consum sí. no? A la metròpolis, diguem és sí. Sí, sí. I des de Coixarola, que encara doncs, és més sorprenent fins i tot no? té, Però, el té el sommeri sí. Després parlarem de Coixarola i el parc natural I sí. la realitat metropolitana Però més a, en concret, la dinàmica si, per exemple, jo soc soci d'una d'aquestes cooperatives de consum i vull omplir el rebost, una mica com, com diria la cosa? Uh, T'explico una mica què és la paca. La paca nosaltres diem que és una AMAP a la catalana. O sigui, abans he dit que ens havíem inspirat amb, amb les AMAPs, que no he dit, però AMAP vol dir Acord pel Manteniment de l'Agricultura Pagesa. Uh, el nom moltes vegades no fa la cosa, però a vegades sí i el, el fet de dir manteniment de l'agricultura pagesa ja es veu la intencionalitat, és a dir, un seguit de gent que s'autoorganitzen per mantenir l'agricultura i la, les, petites, les petites explotacions, no? I això ens va agradar, la idea, és a dir, tot un, un moviment a França que està desbordat d'èxit de petits productors que proveixen a col·lectius de gent amb unes condicions determinades que garanteixen la viabilitat de les seves explotacions. Nosaltres, tal com a França doncs, es concretava, no ho vam veure viable o no ens vam atrevir a plantejar-ho en els mateixos termes i vam fer això, una mapa a la catalana. No? I la mapa a la catalana doncs, vol dir que som en aquests moments 100 unitats de consum repartides en set cooperatives, i dos, dos productors principals que fem el 90% del producte i després tres productors associats, un veí, la Masia Veïna que fan uns productes determinats un productor de cítrics del País Valencià que aquí no n'hi ha ni el, el Puja i un altre col·lega que té un, un oli excel·lent a, a Piera i també aporta l'oli no? llavors el, el, el, la paca el, això que deies què, què pot fer? no, però, és que no, no sé com dir-ho senzill però bueno, intentaré sí, imaginem que jo sóc soci sí. de la paca Sí. d'una d'aquestes cooperatives de consum sí. i la setmana que ve vull omplir rebost amb una amanida, per, per una amanida i, i altres coses no? llavors vale. que faig una comanda és així? en part, per, per exemple la comanda de la gent de la paca la fa mensual o sigui, la primera setmana de mes ens envia el que vol, les quatre setmanes del mes i pot ser diferent, o sigui, fem una cistella de producte propi, insisteixo en aquesta idea dels de, de dos productors principals i els tres associats de... pot ser diferent cada setmana però la, la comanda és a la carta Des dels productes que tenim nosaltres eh, oferim el que hi ha al camp eh, aquells dies durant tot el mes i la gent demana el que vol i la setmana 1 pot ser diferent de la 2, la 3, la 4 o pot ser sempre el mateix la sorpresa és que la gent són bastant animals de, de costums i a vegades algú que has despistat la primera setmana li fas tu la, la comanda i a vegades ni s'entera que no l'ha enviat i llavors has de reclamar, que no l'has enviat com que no? Si me la... Però, clar, no el vaig fer jo però t'he posat el que normalment agafes no? i això ens ha passat amb, amb gent i aquesta seria una de les característiques de la PACA, això perquè un simplifica la gestió perquè fem una, un cop al mes i, i l'altre sabem al principi de mes tot el que sortirà eh, durant el mes, si tindrem no tindrem i, i així. I si hi ha una pedregada? Si ha una pedregada, tenim un... Bé, bueno, no hi ha producte. Sí. <ríe> Haurem d'anar a un altre lloc a buscar els ingredients sí, per la La seguretat la no, no està tan clara, no? no? Però, en principi, va funcionant. Sí, que que però, faiu, per exemple... Una previsió... la... sí, fem, fem una provisió conjunta. Consum... Fem una assemblea un mes, un cada mes i mig, consumidors i productors, i una de les coses que tractem és la planificació dels conreus de temporada. Llavors, la gent diu el que li ve de gust menjar i nosaltres diem el que podem plantar i a vegades normalment coincideix però a vegades hi ha coses que cap doncs, pel tipus de sol que tenim o de, o de finques doncs, no és adequat no? i llavors doncs, no, no ho fem o sigui, aquí hi hauria un, una implicació una participació més directa del, del consumidor en el que després menjarà Aquesta és una. si pedrega el consumidor no té el producte però el pot comprar en altre lloc però els pagesos no tenim ingressos uh, com el que intentem és establir un model just per les dues parts cada consumidor mensualment paga dos euros d'un fons que en cas de Pedregada aniria a la reposició del planter o en el cas d'una guineu se'ns fotin les gallines que ens ha passat ja eh? algun cop doncs aniria la reposició de, dels pollets no? o sigui, per continuar mantenint la capacitat productiva aquesta és una característica de la paca hi ha un fons de corresponsabilitat després hi ha un altre tema que és, també és una dificultat o sigui, quan treballes amb animals i amb plantes Uh, constantment uh, la despesa la fas per avançat el, el planter, el gasolide del motocultor el menjar dels animals, el veterinari, les eines uh, llavors la gent també participa d'això i paga uh, avançadament el producte del mes I nosaltres li anem retornant el, anem el producte i al final fem un balanç que pot ser positiu o negatiu per la paca o, o per la persona no? i això es corregeix amb la comanda del mes següent la capacitat d'opinar sobre qualsevol cosa i de decidir a través de les assemblees i l'organització d'activitats diverses com eh, venir a plantar, venir a acollir, fer una fornada, eh, què més? Hem fet eh, fer visita didàctica explicant doncs, els treballs eh, amb els fruiters, eh, qualsevol cosa o inquietud que té eh, ampliar el galliner, portar un bar a la fira de Molins i amb les, amb la pasta que es va treure doncs vam ampliar el galliner... O sigui que hi ha una participació en, en diferents aspectes i una mica de mesura que hi ha necessitats o inquietuds de, de la gent. Hi ha aquest... una cosa també que penso que és important, a diferència d'altres cooperatives que també, bueno, que també intenten crear altres models de consum no? dins del sector agroecològic, que, que teniu a la paca i és el fet de que la comunicació directa hi és, no? i que no és només una comunicació on, on, bueno, on, on us aneu veient setmana rere setmana fruit d'una necessitat de consum i de venda del de producte, sinó també d'un interès entre que uns sense altres no hi són, no? I llavors, sí. si tu no... Si ja tu no et tinc en compte, en el fons, a mi tampoc. O sigui, jo tampoc no, no puc... Bé, bueno, no m'en poc en sortir, vaja, és a dir, com que sense, el, sense aquest cuidado, no? Que potser les amap, enfatitzen més en el, sobre, el produc, sobre el productor, no? sobre tota la feina al camp o amb els animals o de, de producció, etc. Sense, sense aquesta manutenció no hi és no? El, la necessitat satisfeta. Llavors aquí el consumidor va més enllà del seu propi consum. No? I, bueno, em sembla que és una també molt interessant i que és, és bàsic amb no? aquest amb aquest canvi de que les cooperatives de consum també poden arribar a esdevenir senzills supermercats on tu demanes el producte i te'l te porten. No? Pots conèixer més o menys el productor. En, en el cas de la PACA és, ha sigut molt interessant perquè la, de totes les cooperatives que hi ha només n'hi havia una que ja estigués formada. Els altres grups s'han format arrel de conèixer els productors o arrel de conèixer les cooperatives que s'han anat incorporant a nosaltres. No? i llavors ja tot han han nascut, amb un, ha nascut amb, un, amb un mateix sentit i és una cosa molt, molt viva i molt dinàmica no? I que és la sensació de queè estem caminant junts productors i consumidors. Que hi ha un recolzament no? per part dels consumidors que bueno, en la soledat no? del productor avui en dia probablement. No? Si sí, perquè hem abans abans fora de micros deies que, que el que era curiós aquest projecte era que havia sortit quasi de forma conjunta, no, no, no era vosaltres que havíeu decidit. Bueno, Pel que t'ho has explicat sí que semblava això, però, però bueno, havies comentat que havia sortit d'una necessitat mútua, no? d'un desig per part vostra i d'una mm. necessitat d'un desig per part de la gent que volia consumir d'una altra manera. Per sí, bueno, el Toni ja fet, ha comentat que, que feia molt temps que li donaven voltes, no? Llavors, nosaltres gent que ja sabíem que podia estar interessada doncs ho, vas, ho vas parlant, no? a nivell primer individual i després doncs, abans de muntar la PACA hem estat mig any fent reunions amb tota aquesta gent i al començament doncs, hi havia 12 persones interessades bueno, clar, evidentment 12 persones no era viable el projecte no? però era la manera de començar i llavors aquestes 12 persones eh, junt amb, amb nosaltres i el, el Pere de Castellbisbal doncs vam anar una mica mirant com organiitzàvem ho, com hoèiemè no? ho, ho és el que volíem entre tots i com ho volíem fer i llavorsvam començar amb aquesta gent i a partir d'aquí s'ha anat, anat incrementant però perquè la, hi ha hagut altra gent que ha conegut en aquesta gent s'han bueno, anat fent a xerrades a pobles i així però que a mi una cosa que em sobta de dut plegat és si, el, si el, el vostre, la vostra motivació o el vostre motor per engrescar-vos en el treball del camp que mai és un treball gratificant, per no hi ha vacances, no, no hi ha un sol dia que puguis no? no pots marxar una setmana a la playa, com diuen, i aquestes coses. Què és el que t'empenya a, a tirar cap a aquest, a, a, a aquest tipus de vida? Perquè els meus avis són passejos i la meva mare sempre, bueno, això que dèiem abans, no? doncs, sempre em deia que qualsevol cosa excepte ser pagesa no? no em volia saber res llavors, clar, sobte una miqueta quan, quan el que us empeny no és fer calés no? que és el que us porta a sacrificar el vostre temps lliure? Jo penso que una diferència que hi ha potser amb, amb la gent que era pagesa d'abans és que potser no podien triar, no? I quan no pots triar, és o no el que fas és trist el no poder triar nosaltres vam triar i vam optar doncs, per per, per fer una feina que estigués molt més propera a la terra, que tinguéssim resultats i que fos satisfactòria. I això és el que et compensa. Perquè... Que és veritat, vull dir, és el que et dóna dies de vacances. Ens unem combinant com podem, però és veritat. No? Però ens per, per exemple, la gent ha estat una setmana a la platja. O si sigui, sí que, sí, sí que es pot fer una setmana <laughs> <laughs> de vacances. S'ho he treballar al camp o des de la playa? Això és <laughs> es el que em deien el xivato. <laughs> <laughs> jo, eh, però pel que heu dit, eh, a mi em dóna... Ui. Que un dels treballs que feiauera era era de pedagogia, no? de, de, de que les, la gent que consumia venia us ajudava a plantar, us ajudava no sé, potser tinc una idea molt bucòlica i molt romàntica, no? Però m'agradava la gent amb els crius també, no? En Partint sí, eh? ensenyant-li que un pollastre no és una cosa que està lligada entre un supermercat, no? Així, sense plomes i tal. Doncs potser aquest procés te, no? també li dona una mica de sentit si, si la persona que et compra es pues, ve amb, el, no? amb la canalla i que en, en el nostre cas, per exemple, tot té... Que això que diuen els japonesos del de producte a la cara del, del pagès, eh, és del pagès i del consumidor. És a dir, quan estem preparant una cistella, eh, si la cíndria és molt grossa i li toca jo que sé, el Tom i la Roser del Prat per dir alguna cosa, uh -huh. diu aquesta cíndria no pot anar aquesta gent que no se la halaran. Ah. Saps? I, i això no, eh, és una tonteria sí, sí. però és supergratificant perquè vol dir que arribes a un punt de, de conèixer a la gent amb la que estàs treballant no? que no té a veure amb muntar una, una botiga i vendre el producte és a dir, el nivell de relació de, de productors i consumidors és una de les coses, en aquest cas que et, et pot fer renunciar a uns dies de, de vacances Això no? que, no que no hi renunciem no, no però... No, també és veritat, eh? abans havíem estat amb altres feines i la necessitat de fer vacances era diferent no? era com una necessitat ara ens agradaria, però sobretot per, per desconnectar una mica quan estàs sempre enxufat en el mateix rotllo doncs em ve de gust d'escampar la boira no. encara que l'hagis triat i, i t'agradi però la necessitat aquella de fugir doncs no és tan gran com havíem tingut amb altres feines no? i després una feina de pagès també té una cosa molt important que d'altres feines no tenen és que eh, veus el que fas o sigui uh, si un... vaig posar un exemple per, per una qüestió de temps teníem una, un camp de carxofes que no vam anar alhora a treure la herba i vam collir moltes menys de les que havíem de collir si anem l'hora collim el doble uh, és una feina que a mesura que tu fas tu, uh, és a dir que té una relació directa el que fas amb el, amb el que trobes a part de, de tots els imponderables eh, del temps i així però quan més corres, més, més bé va la cosa no? sempre va estar també, això també, també però vull dir que la, la relació és directa no, sé, no ets part d'un procés que li dones mitja volta a un cargol sense menysprear cap tipus de, de, de feina en aquesta feina el que fas ho veus i això també és bastant plaent no? a, a nivell personal, bastant satisfactori Una altra de les coses que he apuntat mentre xerraveu era eh, bueno, d'una mica de justícia en el sentit de del fons de corresponsabilitat, de corresponsabilitat. o no, una assegurança mútua i gent que li diu o... bueno, si sí, sí, sí. i també has parlat de, de ser justos amb el productor i també ser justos amb el consumidor i llavors eh, clar so donava la sensació de que hi havia com un, un, un grup de gent quan vau començar que no que una de les coses que, que us motivava a tirar cap endavant donc era potser una qüestió de justícia no? de que el, el la dinàmica productora i consumidora dels grans supermercats deixa potser això de banda no? que ho podríeu aprofundir una micament una, mica, una mica més amb això per exemple <sínticament> merci no, amb el tema del justos hi ha una cosa que és el preu del producte, no? o sigui quan val una cosa com estableixes el preu d'un de, de quilo del Varginyes a no? uh, uh -huh i no només com estrategis un preu, sinó com estrategis un preu just no? i aquí flipes uh, i llavors el que vam intentar és pogueu oferir, o sigui, una cosa que comentàvem abans fora de micro és no convertir el, la producció agroecològica en, en un producte de luxe, per això per és un objectiu uh, prioritari i que qualsevol persona o sigui, si no està d'acord amb el projecte doncs que no hi participi, però que no sigui per un motiu econòmic llavors els productes tenen un preu equivalent a un producte de, de, de, uh, en el mercat és a dir, un enciam uh, de producció agroecològica uh, la gent el, el, el paga el preu que el paga un enciam al, al mercat però el preu és fixo tota la temporada és a dir, des que el primer dia que culls fins a l'últim val el mateix no hi ha oscil·lacions de mercat per tant els preus estan fora del mercat llavors els preus es discuteixen uh, en assemblea, que a la pràctica no passa mai perquè hi ha uns preus que tothom sap de, de tota la gent que treballa amb això i alguns no saps com t'arriben però els acaben sabent els de, els de tothom encara que no siguin públics i a partir d'aquí fixes un preu no? només hem fet una revisió de preus i va ser el, el cost perquè eh, separem el preu del producte del preu de portar el producte de les cooperatives i qui el ve a buscar a no té cost evidentment però sí que hi ha un cost que no té res a veure amb la feina de fer el producte que és portar los a un servei no? una cosa és produir i l'altra és un servei doncs aquí vam establir a partir d'uns barems que hi havia quilòmetre per hora, el que paga l'administració per, per, per... no sé, uns barems i vam veure que el, els preus que havíem establert eren, eren més elevats del que calia perquè l'únic que volíem era cobrir costos i el que havíem de treure els beneficis era en el producte no, no distribuint i llavors els vam abaixar però això va ser de manera consensuada, és a dir, el primer mes de funcionament, agafar quilòmetres, hores de feina desgast de, de vehicle, mirar quan sortia i vam dir, ho podem fer més barat i vam fer més barat llavors si hagut alguna cosa de preus ho planteja, però ja et dic estem per sota del mercat ecològic i equivalent al, al mercat convencional de, de la zona llavors no, no sé establir un preu just que eh, això que deies, no? com, com s'estableix però crec que tenia el preu fixo de la temporada i fer un producte collit el mateix dia o el dia abans i servit en producció agroecològica a preu del convencional a qualsevol botiga crec que que seria un, una aproximació l'ideal seria poder parlar conjuntament per exemple, amb el, amb el tema dels ous, sí que hem estalera un marc eh, de, de treball conjunt eh, productors i consumidors que seria tenim gallines de raça Penedès i, i Prat que són les dues races autoctones de del país que fan un promig de 180 ous a l'any i després hi ha gallines híbrides que fan un promig de 300 ous l'any és gairebé el doble uh, mengen el mateix i produeixen el doble uh, qualitativament no hi ha cap estudi que digui que unes són millors que les altres llavors ara el que farem és entrar un lot de gallines de... híbrides i posarem els ous, mitat d'una classe i mitat de l'altra i llavors si la gent troba diferència qualitativa i està disposada a assumir el preu d'unes Pues, tindrem totes les rellenes d'aquelles i si li semblen bé les híbrides perquè produeixen més i el, el preu és més parat pues, tindrem d'aquelles i conjuntament decidirem quin és el producte que volem i a, i a, i a quin cost no sé si responc perquè és complicat sí però, sí, però també pensava en, en, bueno, ara tot no? ara els pagesos s'estan queixant molt eh, clar, no? és la queixa, la queixa actual dels pagesos que estan ficats dintre d'un altre sistema és aquest, és que del preu del producte el preu real de mercat hi una diferència molt gran que no, que, no, que no es queda el pagès, sinó que es, que, els, que es queden els intermediaris també pensem en aquest sentit o què és el que fa que el, que el producte agroecològic sigui un producte de luxe on està, on està la trampa no sé però... Eh... és realment pel cos de producció o, o sin altres coses? No, són altres coses. Jo, per exemple, als animals, és evident que sí que hi ha un encariment del producte. Uh, un pollastre uh, sí, sí. amb el col·logec mesos a encreixar i 45 dies amb una granja. No? Per tant, no pot valdre el mateix. Però un enciam jo crec que no està justificat l'augment de preu o un augment de preu uh, significatiu. No? Nosaltres aquest estiu, per exemple, hem anat a un camp de serelles allà molents, un pagès un uh, una mica de 80 anys, que una sidera impressionant boníssima i, i no va trucar que no l'anava a collir que no l'acollia perquè el que li pagaven a Mercabarna, que és un portal de fruita li costava, o sigui, havia de fer xicalés i pagava la gent a, a collir no? i aquest és un dels problemes de, de la pagesia no sé, estaven pagant al barginia 25 cèntims al quilo la sidera no arribava a l'euro a 75 cèntims i tu comptes el que costa treballar tot l'any i collir i no surten els números o sigui no sé com es pot eh, treballar amb quantitats molt grans molt mecanitzat, però és que tampoc no sé, aquí hi ha alguna cosa que, que el sistema ha, ha de petar en aquest sentit no? i l'excusa de que es porta de fora tampoc em sembla una cosa, una, no sé si és una excusa però no em sembla una política intel·ligent perquè si es porta de fora i hi, hi ha aquests preus vol dir que les condicions de treball subvenció del gasoil i això és, és circumstancial o si sigui, això patarà algun dia, no? i per tant abandonar o fer, deixar que desaparegui l'agricultura eh, en un país, vol dir hipotecar-se eh, la capacitat d'autogestionar-se el menjar, no? i això va haver com un, un problema i un problema gros també hi ha gent que defensa el, el, aquest avaliment de preus no? hi ha cadenes de no sé per aquí, al Berguedà, però a Barcelona cadenes de fruiteries a uns preus tirats i a la gent està contenta no? dos malons un euro, i flipes dos malons un euro, no es pot donar mai a la vida o sigui, allà hi ha alguna cosa o els han robat o li, o li han pagat una merda al pagès per tant, comprant aquell meló t'estalvies alguna cosa, però el que generes és pitjor, no? Que sí, això seria com amb la majoria de les coses que consumim no? si et planteges que hi ha darrere no? d'aquell producte pues que Potser de plantejar, no? Sí, sí. amb la PAC, el que hem intentat és plantejar nos no? I intentar, diu això, un mar diferent de relacions. I un últim tema que em, que em trobo que hem tocat molt, molt, molt de refilón i que amb altres entrevistes amb, amb sobretot amb el Pep Tusson vam, vam entrar-hi més, va ser, és el tema de la salut i l'alimentació, també, no? Eh, clar, això, de, això dels melons, per exemple, potser sí que valen un euro, però vés a saber què estàs menjant, no? també reiem de la campanya d'Esquerra Republicana que mai van aconseguir que els tomàquets tinguin gust tomàquet d'iniciativa que mai van aconseguir que els tomàquets tinguin gust de tomàquet malgrat estar a la Conselleria Interior i això no els hi perdonarem mai mai mai que pallissin estudiants a les manifestacions de Bolònia valer però que no complissin el dels tomàquets no els hi perdonaré, mai. No els ho ets més, no, no, no més. Sort que no ho vaig fer. Exacte, al més sobrat. I, I llavors, eh, bueno, també, quina, segur que us havíeu fet daquesta reflexió i, i, i quin, com, com, va sorgir, com va sorgir, si ha sorgit el debat i, i, i de quina manera, no? entorn al tema de la salut i l'alimentació, el tema del i el tema... En general, és jo crec que es produeix pel transport, no pensant en la, en la salut. És a dir, les varietats que en aquests moments eh, més es esconreen no són la, ni més aromàtiques, ni amb més, més gust, ni amb més, més vitamines, sinó són varietats pensades per poder transportar els productes. De qual cosa vol dir pell dura, poc gustoses, que es conservin. Per tant, aquí hi ha un primer canvi a fer, no? O sigui, el, el que cal és plantejar el tipus de varietat que que es planta això ja sense entrar abans d'entrar en els transgènecs, no? i deixar de, de produir pel transport i perquè, la, i perquè duri el producte en circulació i doncs, potenciar varietats locals i circuits curts. No? Aquesta és una, una primera cosa. Varietats locals, nosaltres l'experiència que, que tenim és superpositiva a nivell de qualitat del, del producte, però també amb, amb problemes de, de conservació. La majoria de varietats que hem provat de, de fer no hi ha, quan la tasta no hi ha color però a l'hora de, de conservar-la o, o, o la producció per, per planta és menor, Bé, nosaltres hi continuem apostant perquè eh, busquem una altra cosa però també o sigui, hi ha vegades que també hi ha motius de productius justificats o no al darrere de la desaparició d'una varietat no? però ja et dic la, el seu interès organolèptic eh, i, i fa que l'hagis de, de, de repescar no? i també l'adaptació en el terreny, doncs, també és, és un avantatge no? i el tema dels transgènics doncs, enviar bueno, no sé, el, el cas aquell de, em sembla que és la primera denúncia que, que es va fer que era un agricultor canadenc que el seu veí a no sé quants quilòmetres va plantar blat de moro transgènic li va contaminar el camp va venir els de la Monsanto, el van denunciar perquè tenia llavor que no havia pagat i va perdre i després de 10 anys d'impugnacions o 15 anys al final el tio, el tio va guanyar no? doncs això és l'estrangènic no? és, és absurd és un problema per la salut o un possible problema no, no demostrar perquè hi ha poca experiència vol dir pèrdua de varietats locals vol dir dependència tecnològica del pagès vol dir trencar una cosa que s'ha fet des de que existeix l'home i l'agricultura que és la transmissió del coneixement de la llavor, del, del saber de, del coneixement gratuït tot això es talla i tot, tot es compra es compra a una o dues empreses i eh, genera un seguit de, de dependències i de problemes doncs, molt més grossos que els que volia resoldre no? per tant, no sé això, eh, poder agafar el producte i collir-lo i portar-lo a qui se l'ha de menjar el mateix dia o el dia següent jo m'olejo a combatre tot això a molt petita escala, no? però però anar fent, no, però inclús com tu deies abans entrar al en tema del transgènics que, que sí que és potser més ambigu i, no, i ni tenia un, un altre debat, eh, bueno, el tema dels dels adobs, el tema dels pesticides, no? Em recordo quan fa 10 anys podia vaig sentir que la Generalitat recomanava para para les pomes abans de menjar-les, no? sí, no? És és, és anar molt lluny, no? Que la sanitat arribi i ja ali devé haver costat a la sanitat, però un cop fan el pas vol dir que hi ha un, un, bueno, un risc ris un... assegurat no? perquè tocava recomanant. llavors penso que en aquest sentit també és una garantia no? el fet de saber que t'estàs menjant una poma i que no estàs menjant res amb, amb la poma, no? cap producte químic bueno, a mi m'han dit inclús que hi ha parades al mercat on, on tiren esprai insecticida sobre la fruita no? perquè no hi hagi més mosca abans quan parlau del preu de la de la foita i la verdura és un factor important també la productivitat no? i en aquest sentit no només és el transport sinó que que determinades llavors i determinades espècies són més productives i si a més li tires fertilitzants i si a més li tires pesticides etc no? això potser seria també una altra de les raons per les quals l'agricultura ecològica doncs, resulta més cara no? Vull dir que són, són tota una sèrie d'elements també no? que, que, si no som coherents no, amb aquesta o per, per sortir a compte no, en aquest mercat doncs, no han de ser coherents doncs, amb aquests plantejaments no, més ètics diguem-ne més saludables, més ecològics Sí, però per exemple, si tu mires el pressupost no, jo defenso que la morta es pot produir a la mateixa magnitud no sé si al mateix cost, eh, però a la mateixa magnitud que, que en convencional amb animals no per la meva experiència, eh? que és molt petita i, i no molt dilatada però el... si tu mires el pressupost d'una família el que es dedica a l'alimentació del total de despeses que té a casa seva i mires el que li suposa canviar, suposar, acceptant que sigui més car consumir ecològic el percentatge d'increment és ridícul en comparació amb el total de despeses d'una família és a dir, que si tu agafes la, la, la, el cost de l'alimentació ecològica i ho mereixes amb salut i amb totes aquestes coses que estem dient no hi ha arguments per, per no optar per un menjar més sa i més, i més equilibrat perquè la, la despesa econòmica l'increment és ridícul en comparat amb hipoteques, amb cotxes, amb viatges amb, amb menjars fores amb totes aquestes coses no? i en canvi tot això és prescindible per així, però el, el menjar és, és necessari cada dia no? i això doncs cada cop més informacions sobre els efectes de, que el, el menjar malament té sobre la sobre la nostra salut no, no sé, però això ja és una opció una opció de, tampoc és individual no? s'hauria de, de promoure eh, aquest model de, de producció d'una manera normal no? per exemple també hi ha un absurd eh, perdona, amb, amb tot això que és algú que fa producció ecològica i vol, vol presentar-se davant dels consumidors dient-ho ha de certificar-se al CCPAe eh? i té un seguit de costos i de requisits i un, un que fa convencional no cal, és a dir, qui treballa bé i fa les coses com cal té, ha de, un, un, ha de i té uns entrebancs de l'hòstia i qui fot allà el que li sembla i ruixa i no sé què, aquell tio vi la mar de, la mar de tranquil mm. això és el món al revés no? i amb aquests temes de d'alimentació i, i de salut estem vivint al món al revés i l'hem de girar Conclusió, que la gent no es pensi que menjar producte ecològic surt més car, no? és més car, no ha de ser la conclusió mai, perquè de fet ens acabes de demostrar que no, que és més econòmic. Bueno, no sé si és més econòmic, però sí, de les... és recomanable. En termes de salut vols dir, sí, no? no? Termes... Incluir el factor de la salut. Sí. Incorporant-ho -te els costos, sí. Sí, sí, sí. si comptes tot, sí, sí. evidentment. Molt bé. Tens una cançó preparada per nosaltres? Evidentment. Avui em toca fer la teva feina, Jordi, i estic intentant, tot i els petits problemes que he tingut, solventar-la també com pugui. I ara he, he preparat una cançó que selecciona Palguille, que es diu Anys d'amor i combat, inspirat per totes les històries de combat per, un, per, un, per una terra lliure. Per una terra lliure. Això m'agrada aquí, aquí, aquí has estat. En Bé, doncs una cançó d'un disc que es di, eh, dedicat a un poeta d'un que ens va portar el Paurenya que vam aquí. Que el vam entrevistar aquí fa temps i No recordem el nom de poeta No el recordem, no el recordem Però es va morir un home i es van juntar tots els artistes bitxos raros de, del poble d'un per fer un disc preciós carregat de joies com la que us posem ah, ara mateix mm. El darrer d'any 60, l'inici dels 70, l'Aurogor Prematura, el Mirada Llavors, ha donat-nos d'on érem, d'on érem, d'on veníem, però també l'esclat, l'erupció del futur, tot el futur per fer, i nosaltres enmig, renunciat a gran part del gruixut equipatge que els havíem guantit, l'inútil equipatge i el viatge per fer. Sabríem on anar, a les hores al vent hi un despertar, pot ser d'una inconsciència, potser d'un somni antic. Tot era un remor insistent i greixent. Per tot arreu, per tot, hi havia veïs indecis. I en alguns llocs també, però ja els nous tanys, d'antigues primaveres, de dança espicolada, de blats malaguanyats, puntellats de roselles. Vermelles esperances com un alba a distància, des de vinguda nit, però ara tornàvem, tornàvem i tornàvem, i retornava al temps trevert i daurat de donar-nos les mans i començar a aprendre de nou altra vegada aprendre a caminar amb la torxa a les mans van en ser per a mi anys d'amor i combat com si la dualitat completa la dreseres de compartir partit de cadascú de compartir partit de cadascú de compartir partit de cadascú de compartir partit de cadascú jo és l'únic cautor a la meua titzera amb els meus peronins per l'utopia, obrir el meu camí per poder-lo frenar. No hi ha les grises masses, ens a cada suport i tots i ajuntem l'energia fet del comú viatge. Vam trobar, perquè vam buscar-nos i a poc a poc vam rebre donant-nos. Vam assumir l'oculta realitat, vam retrobar les nostres arrels vives. Vam conèixer i vam reconèixer els que ens salvaren la història i el futur i els que intentaven aturant el present, vam descobrir, vam redescobrir que són fragments d'un país amagat, de nord a sud, de l'altiplà a la mar, un nou futur per fer uns clars projectes i l'esperança entre la nostra gent, la nostra classe, la llavor d'un nou poble, i un llarg combat, i un joven disposat a lluitar llargament per una terra lliure, ha lluitat llargament per una terra lliure i un jovent disposat a lluitar llargament per una terra lliure molt maco molt bonic, preciós molt, preciós, aquesta sí, veus? Sí. no, si sobre el gustos no hi ha res crit. i vosaltres també treballeu per una terra lliure? o això és secundari? també, també També no? és, un, és un pack va, molt bé doncs parlant de terres més o menys lliures eh, heu comentat abans que la masia Camp Bofer es troba a Coixarola Coixarola és parc natural és aquest parc natural que hi ha tocant a la ciutat de Barcelona sí, que, no, que per que no ho entés perquè abans fora micros microsalles que, que feia una masoveria urbana i no feu masoveria urbana. no és just això. Els que us diu el diuen, ells diuen ru urbana rural. Però I no esteu a la ciutat Concelola no, encara no és la ciutat, però, per sort A un quilòmetre de... I que duri A un de 300 uh. de, de, de Molins Sí, o sí, És una mesureria Però estem en un context urbà, és a dir Uh, estàs treballant a l'hort i mires i és el paradís, com una banda, però mires cap a l'altre i hi ha la printer, no? i l'autovia, i llavors el tap, i, i no sé què, i pues, això no és comú. Sí, jo, jo en soc testimoni, el dir que talla molt el rotllo, eh? quan que mires que... cap a aquell costat, però bé. Però alhora va bé, perquè te n'adones compte d'on estàs, o sigui, que vives en un món, en un món real, no? i tot, la, tot el que tens ho tens allà, no estàs penjat enlloc, no? sinó tens... Aquesta doble uh -huh. part i depèn de com tens el dia, mires més cap a una banda que cap a l'altra o, o al revés, no? Si tens la bèstia molt a prop, sí. sí. I jo deia que és un parc natural Coixarola però m'equivocava. És parc perquè... metropolità i ara ha de passar a formar a ser parc natural però està la cosa que no acaba de... Sí, perquè crec, crec que, que volien... Crec que aquest any eh, van dir que abans que es l'any ho ha de ser volien fer el parc d'una manera i al final han modificat no, el, les, els límits del parc per amotllar-ho a projectes urbanístics. I ah, pensava que era l'alça. No? El hospital a l'alça, però no. Sí, sí, com, com sempre pressiona la gent que té interessos sobretot en aquests urbanístics i doncs van diluint una mica el, la idea. De no? totes maneres, qualsevol és un, o sigui, està rodejat de 13 milions i mig de ciutadans i té uns racons impressionants no? vull dir que si no hi ha una una, de, una, una actitud de de protecció s'aclarà urbanitzant fins a dalt de tot i és una llàstima no? perquè allà mateix no? en el 50% de la població de Catalunya pràcticament estan allà i hi ha llocs que flipes encara no? encara mm. i amb aquest tipus d'economia no? de, alternativa com afecta la famosa crisi? Nosaltres no ho hem notat. O sigui, al revés, aquest any de tota la gent que servim serà molta més de vacances que l'any passat. i També treballem amb un producte bàsic a un preu raonable. O sigui, no sé, no, no, no, no hem patit la crisi. Anem fent, o sigui, sempre anem fent com sempre, no? mm uh -huh sense alegries i sense penes, no fent ni malalegries ni penes, és de tots. Altres coses que han sortit abans, hem parlat del senglar i de l'aigua, però on comencem? Pel sanglar, ah, pel, senglar. pel senglar. Senguà, que no és el concert aquest de la de Juventut d'Esquerra, no aquest, no. no, no. no parlem d'aquest. No. És una plaga. A consola és una plaga i en genera tantes pèrdues, sobretot el, el gra. El cereal ens doncs el trinxen sempre, i a l'hort també. I quan plou no hi ha tant problema, però quan no plou i regues, doncs venen de regar el matí, i bueno, i... un problema. Difícil, eh, perquè treballem per la paca i, i pel senglar. I això, el de la paca ens reconeix la gent de la paca, però el del senglar, ni Déu, no? No, ni els caçadors, ni quan pedrega la gent ho veu no es sí. no no cobreu algun senglada de tant en quant? Bueno, nosaltres som <risos> molt aficionats a, a, a, a això, al tiratirus però a, a, a, sí que cau algun de tant en tant algú que s'hi dedica i també hi ha guineus eh? sí, l'última guineu, vegada que ens va entrar a, a, ens va fotre 18 gallines i això també no? sobretot quan et trobes no? la guineu s'emporta el la gallina no te la, no te la deixa no? però trobes allà un plomall i sobretot quan veus les plomes i comptes i ho queda molt hòstia quin, tiberi, quin, no? quin, tip, quin vestit d'ahir no? sí, però això són coses fins eh, a la muntanya pues, estàs més exposat no? i cabirols i cèrbols <ríe> però <d> això. No. <ríe> no és que per aquí hi ha problemes també amb els horts, amb els cavirols i els cèrvols sí? sí, de fet doncs sí, és... pues mira sí. que està molt cèrvol eh? i, no, i els cavirols aquest any que ha pulat, jo que aquí al costal l'Enric Cultiva allà, ara el farem entrar, parlar també una mica eh, hem vist un piló a cavirols, no? no sé que hagin entrat a cap hort però sí que la seu d'Urgell i llocs d'aquests s'estan queixant de què entren els horts de, de tant que s'han reproduït, no, no tenir ja... la se perdut l'equilibri natural que, que hi havia abans... Sí. Jo un dia vaig veure una guineu una teulada de verga, però això és un altre tema. És un altre tema. Els que... amics no m'han cregut, m'han pres per bo. Jo sóc l'únic que té cregut. I a mi els porcs em han treurat 6 punts l'altre dia. <ríe> que també són una plaga de no la agrada. que més endavant podem parlar. Més, i... fo... més difícil de resoldre. Sí. Que val, la sí, fauna, és... no? La diferent fauna. Sí. <ríe> Sí, perquè mata segons quin tipus de porc està molt altament empenat. Sí, que veus. I l'altre tema és l'aigua. Sí, abans problemes? que preguntaves la, les margies que hi havia a Molins, un del, dels problemes que té l'agricultura de muntanya és la, la manca d'aigua. Això també és un dels motius que ha fet que marxés la gent. Després troben aigua per, per fer restaurants, però per fer no, però clar, la rendibilitat és és diferent. Llavors, Lípic, és I i camp de golf, no? Elles? Sí, a Sant Feliu, un camp de golf públic, a més. Uh, cotxola. <laughs> públic. Públic. Pinchampat d'aquests. Que... Podríem anar-hi un dia. Sí, a ja. veure com se'ns el tema. Sí, és un esport molt pobrer. <laughs> sí. Es veu que el Xàvez, avui he dit a la premsa, que ja deixo la premsa al matí, mentre faig el cafè, que el Xàvez Chavet s'ha declarat enemic dels camps de golf hòstia, ara, sí, ara m'haurà de caure ara bé sí, i tot tu. ara, sí. a mi ja em caig per perquè és un, és un esport burges evidentment està, està no era, molt bé no, no era tant pels criteris igual. no, no. fa el que hi hagi camps de golf públics a Goi Sonora ah, de Pol Pot amb les ulleres era molt extrem però el d'identificar camps de golf amb burgesia sí que és bastant encertat un un centrem-nos una mica el tema de l'aigua Bé, jo és que avui, a vegades el Xàvez, doncs sí, mira, serà populista però amb aquestes coses m'acaba quedant simpàtic eh? A mi també, Pots em dóna dir... petites alegries de tant tant Va, tornem a l'aigua No, per això, el... coixola, la... digues Això, on treueu vosaltres l'aigua i on la treu al camp de golf? <susurra> no, no ho sé Bueno, coixola és curta d'aigua i aquest és un dels motius pel qual s'ha anat abandonant l'agricultura com a activitat a part l'agricultura muntanya també vol dir aquí bueno, ho sabeu, no? feixes petites eh, de... treball doncs, menys mecanitzat i més, més dificultós menys rendiment i nosaltres eh, fins fa poc eh, teníem l'aigua de dues mines que al llac és una forma habitual històricament de proveir-se que és detectar un lloc de concentració d'aigua subterrani i fer-la sortir eh, amb, un, amb un túnel amb, amb, amb, amb una mina però clar, són normalment molt sensibles a la plovibriatria i amb 20-30 anys, doncs, per exemple, les de, les de casa han baixat un 75% el seu, el seu cabal no? llavors ens era insuficient per mantenir l'activitat agrícola llavors amb el, amb el fons aquest de corresponsabilitat doncs, vam decidir de, de fer un pou i un pou que estem pagant consumidors i, i productors i que ens ha permès augmentar la producció d'una manera... De, significativa i doncs, tenim més producte i més diversitat de, de producte. Llavors, l'aigua de camufill ve de les dues mines, que és la que bàsicament consum de, de casa i els animals, i d'un pou, consum de, bàsicament de, dels horts. Vosaltres teniu dret a l'explotació d'aquestes aigües, no? Diguem, la gent, si està dintre d'aquestes set hectàrees que parlaves, no? Sí. Dret d'explotació sobre aquestes aigües, fins que ho la treguin, diguem, no? Sí, les aigües soterrànies eh, són de producte pública i tens una concessió de, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Però en cas de conflicte ells poden decidir. Mm -hmm. sí. Sí. sí, des de fa uns anys tota l'aigua del país és a la casa. Tota. Qualsevol regol, qualsevol reg, els torrents, tot. Mm. Però a més de la, de la mina, bueno, de les mines i del pou també hi vau fer una bassa. Sí. Vull dir que el procés amb l'aigua uh, uh, ha sigut... Llarg, no? que, que fins a trobar una, bueno, no? una, això un lloc amb aigua corrent o habitualment, no? que tinguéssiu bueno, senzillament aigua corrent, ja ha sigut tota una aventura. No? Sí, la, amb la massa recollim l'excedent de les mines a l'hivern, que l'hivern teníem aigua i a l'estiu s'aixugaven i, i no en teníem, i la, les pluvials de, de les taulades. I hem, hem anat fent diferents augmentant la capacitat, però amb la bassa ens quedava un curs també. O sigui, cada mes de juliol al principis d'agost s'aixugaven les mines i havíem de desmuntar l'hort i això no podia ser per, si volem viure d'allà. No? Si fos un hort d'autoconsum doncs ja, ja ho saps, però amb un projecte com la PACA es feia difícil. No? I Llavors el, bueno, això, el poble ha donat una altra perspectiva, el treball i la viabilitat de, de Camp Ofill. O sigui. Hi ha, hi ha masies a Coixarola i hi ha unes quantes que encara doncs això, no? no estan a la xarxa no? a la xarxa de l'aigua sinó que, que s'autoabasteixen no? sí. a part de, de la vostra Sí, de la nostra cap amunt no hi ha cap que tingui que tingui aigua I el camp de golf? El camp de golf és a Sant Feliu i no sé, deu, aquest deu tenir aigua de la xarxa mm. i, Se suposa, molt, sí, i sí. molta sense problemes. I la vinya del senyor Clos, quan era abans de ser l'ambaixador de, de Turquia, a Turquia, es va fer una vinya il·legal a, a Collsaola i que tampoc li falta aigua, ni reg, ni... Em sembla que per 3 hectàrees de conreu té un pressupost anual de 30 milions de manteniment, que amb això el tio més ignorant d'aquest país amb agricultura faria el millor vi no, vull dir, és gran animalada estem... i treballar un tio cansant bàsicament, amb això en tindria prou estem parlant d'unes vinyes que el Joan Clos l'antic alcalde de Barcelona va tenir la genial idea de fer com una denominació d'origen Barcelona no? un caprici personal a Collserola, és així? sí, em sembla que se'm va anar a una visita oficial a París i allà feien un vi de la ciutat amb unes vinyes i va pensar que Oi, aquí l'únic lloc que la... hauria de fer el mateix, l'únic lloc és a Collserola i això doncs, va fer una vinya il·legal, o sigui de una cosa que si fes jo a casa amb vindrien els Mossos a, a buscar, doncs sí, l'Ajuntament del sí. Sol va fer amb tota la impunitat i a més amb això vull dir... Sí, crec que va fer unes, van fer unes feixes també que a Tela no? sí. Un home d'idees genials, Joan Clos eh? Sí, és aquest tipus de mandrills que acaben sent ministres no? <ríe> Són ministres i no saben ni quin ministeri juguen <ríe> Bé, doncs eh... Ja tenim al nostre costat un altre productor, un altre neurural, sí. l'Enric, però en aquest cas Berguedà. L'Enric és un company d'aquí, ja el teniu sentit de la ràdio, però avui ja que estàvem parlant amb el Toni d'agricultura ecològica, de nous pagesos i de poder viure de, de la pagesia, doncs l'Enric s'ha fet productor i està intentant tirar endavant i de fet més que parlar-nos ell de de com li van les coses a nivell personal doncs et convidàvem, Enric, a que ens parlessis de Fet Bio que és una associació de productors que ha sortit per aquí al Berguedà Bages no? Hola, Enric sí, bé, hola. sí, nosaltres no aspirem a tenir un volum de producció i de distribució com vosaltres exposàveu perquè la nostra zona geogràfica és, és molt més extensa amb uh, dimensions, però és molt, molt més petit amb densitat humana. I llavores el que hem fet és intentar sumar esforços d'un quants productors del Baes i del Berguedà per poder promocionar i distribuir els nostres productes. Val, i... quants productors sou o veniu a ser méswens? Ara mateix som quatre, en el que és l'inici de, de la gestació de F bio, eren bastants més però bé hi havia una, una sèrie de dificultats allò per, per coordinar-nos degut a la, a la gran dispersió geogràfica d'aquests productors i al final vam concentrar esforços per fer-ho funcional i quedant-se només un nucli reduït però que tingués ganes de treballar i, i a part de la producció de, de la dificultat d'aquesta producció agroecològica hi eh, Quins punts de bueno, quina manera us de donar sortida o quines funcionen de moment o com es pot accedir a vosaltres i els vostres productes? Ara per ara és a nivell molt local amb els contactes que tenien prèviament com a productors individuals, tot, tot, tot, tots nosaltres i això. però el problema no és la producció, sinó només la distribució aquí. No hi ha tanta cultura com a les zones més densificades i més urbanes o periurbanes, i costa de fer entendre a la gent de que el nostre producte és diferent del que fa fan altres persones en convencional això és, això és una cosa fonamental perquè falta aquesta cultura d'entendre que el producte no és només el tamany i el preu sinó també el, el, la qualitat i el, i el contingut que té amb, amb, amb certs tòxics o no mm -hmm. però si jo vull menjar del teu or què has de fer? doncs eh, parla amb mi tu directament Anna, en Anna, aquest en cas, cas <ríe> i ara truca'm. Aquí <ríe> truca'm i ens entendrem però també és possible trobar els nostres productes a, a algunes botigues d'aquí de Berga especialitzades i també del Bages de Manresa sobretot, Súria Navàs, Gironella, etc. i alguna cooperativa de consum també? sí, treballàvem una cooperativa de consum que és l única que hi ha aquí a Berga que és la Pallofa, n'heu parlat abans una mica però també tenen el mateix problema de que no concentren el, la seva gent en Berga mateix, sinó que és una cooperativa de consumidors que abasta tot el Berguedà. Llavors hi ha molts problemes per a la distribució, perquè ja coneixeu la comarca com és orogràficament, i tot queda bastant lluny. Mm -hmm. I, I com es fa de pagès a més de 1000 metres d'alçada? Quines Amb, dificultats hi ha? Hi ha unes certes dificultats i unes certes avantatges. Nosaltres ens podem especialitzar amb alguns tipus de conreu que no donen tan bon resultat en terres baixes, però per altra banda, el nostre període de producció és molt més curt, també en productes d'horta de temporada. Menys problemes d'aigua potser que a Coixarola, no? En aquest sentit. No, la muntanya sempre ha tingut el mal endèmic de, de la manca d'aigua, tot i que sembli mentida, perquè lògicament l'aigua s'escola cap a les terres baixes, que és on es concentra tu tens tractors o tra tractorets no? tens una mica de maquinària aquesta sí. maquinària facilita una mica la producció no? la, la fa possible, sobretot perquè sí. si no no hi ha, no hi ha manera clar, sí. i vosaltres, Toni? nosaltres tractor no en tenim i lloguem cada cop que hem de fer servir i anem amb multicultor bicicleta deixada i intercanviant amb el veí també la feina de tractor per altres feines i ens anem apanyant però s'agraeix, no?, aquesta nova maquinària, o no tan nova? Oh, va de conya, la veritat. Quan hem de fer una feina grossa, doncs sempre busques l'eina. Amb aquestes feines també has d'intentar fer la, la feina amb l'eina que, que millor va, perquè t'estalvia, o sigui, fa la feina més bé i t'estalvia molt de temps, no? I llavors, el que ha de fer un tractor, ha fer un tractor. I el que pots si fer amb el pot ser amb i el que has de fer amb l'aixada, vas de fer amb l'aixada, però fer amb l'aixada el que t'ha de fer un tractor és, és absurd. Si et veiessin els luditas, no? si t'escoltessin els luditas... Sí, o, o els amics, que tenen l'índex de producció agrícola més alt de tots els Estats Units i no fan servir tractors, tot és tracció animal. I, i la tracció animal també és una cosa interessant, eh? nosaltres ens l'hem plantejat i de fet a l'escola d'engrària vam fer un, unes jornades de, de formació i és un tema interessant, hi ha moltes feines que es poden fer amb un animal amb un cos i un rendiment equivalent al, al tractor hi ha altres feines que no, no? el problema són, són les eines, no? que allò no es fan bueno, a França per exemple hi ha una empresa que comercialitza, a Múnich hi ha una fira brutal d'eines de, del, del camp i ha com un, com un boom tot el sector de, del biodinàmic perquè hi ha Bueno, feines que considero que es, que es treballen més bé a part de temes de salut, temes de compressió del sol no ho sé sí, malalties d'esquena del, del pagès moltes molt hores sobre el tractor molts problemes de, de salut la vibració també ja estudis ara jo això no ho, tinc, no ho sé contrastar eh? però que la vibració que provoca la, la maquinària a part de la pressió del, del pes també no és gaire bona per, per l'arrelament de les plantes digueu, coses. de totes maneres deu ser difícil ser pagès i si no tenim mal d'esquena eh? sí, <ríe> doncs pel que fa a atracció animal aquí al Bergador tenim una espècie Un burro. <ríe> uns quants si llavors parlàvem de burros, de porcs, tenim tot tipus d'animals eh? però tenim uns burros de pura raça que és el ruc o asa català aquí a Fuives que de fet hi ha la meitat de, dels exemplars d'arreu del món i es veu que són uns animals que per aquestes coses i a més són, són de la terra, d'aquests que tant us agraden Sí, a diferència de l'altre burro català que també abunda aquí la comarca que també és de la terra i que tampoc ens agrada Heu utilitzat tracció animal alguna vegada? Enric, tampoc? No, no, no, no en absolut Però tu estàs plantejant igual, eh? No, tampoc, de moment eh? mm, No, no Home, atracció animal, tu Tum la roda aquella, Déu-n'hi-do. Bueno, fins que no trobin jo algú puc tirar una estoneta. També. Tens alguna cançó de burros, Uri? No, no vale. tinc cap cançó de burros, però tinc una cançó que ens han demanat... El... No, tampoc tinc la cançó que ens han demanat els nostres convidats abans. Ens han demanat una rombeta hem buscat romba una rumba catalana i ens sap greu dir-ho, no en tenim intentarem solventar <ríe> aquest greu error no tenim rumba catalana però tenim Dosminguet amb una cançó que es diu Rombeta i hem pensat que s'hi assembla una mica i mira, okay, cola, cola cola. De, de, cola, no? com a, <ríe> a sortida ràpida Val, però busca una cançó de burros per després Venga, intentarem, de burros dels que ens agraden o dels que no bueno, ara en parlem <ríe> Como dice el hermano Bedoya, quítate la venda ya, que los tiempos de la rumba te dicen escucha y piensa. serveixi com a resposta a la petició. T'ha agradat, Toni? Va, ah, correcte. Bueno, és, és allò, un, dos, tres, responde otra vez, eh? és l'únic que he trobat. Ah, abans tenia... Segueix la voluntat i dedicació de, de, del control. Amb tots els problemes tècnics habituals del, de les ràdios lliures abans teníem el Gato Pérez crec que ara no el tenim ja no, no però si busquéssim algun lloc el trobaríem però tenim música a un ordinador o música a un altre, no estan connectats coses Bé, en fi, no, no us explicaré els problemes da. vinga doncs eh, abans hem parlat de l'Enric de Fet Bio i si voleu saber més o si voleu contactar amb aquests productors locals eh, tenen un correu electrònic que és fetbiocat@gmail.com i doncs això per contactar amb ells d'augment doncs, d'aquest correu electrònic i ja anirem informant de l'evolució d'aquest projecte esperem que, que us vagi bé que pugueu viure de pagès aquí a Berguedà -ho, i, sí. i a part del que dona l'hort i a part del pa que hem parlat abans doncs també una de les coses que fèieu a Can Bofill era alguna conserva i cava Parlem del cava, que em tenia moltes ganes. Bien. Tot i que no ens n'has portat... No, no, no fem anunci per Nadal amb, les, amb bombolles. <ríe> I us el farem nosaltres, <ríe> no m'agradis. Com és? Teniu fer? vinyes a Coixarola? Uh, nosaltres Com no, al Clos. Al Clos i Canté. Sí no, traiem una vinya, però a, a Teruel. Però... Li, cardeu, li cardeu la vinya al Clos, o què? No. <ríe> Està molt vigilada. <ríe> el m'agradaves el... ja, fer una anèdota del, del celler del d'alcolòs però és igual uh, comprem el vi base al Penedès amb un celler que treballa ecològic i nosaltres fem la segona fermentació del, del cava a casa que hi ha un celler molt gros i això marca que el Collsaola de fet hi ha alguna foto al museu de Molins en principis del segle XX si fes una foto des de baix al riu cap a la muntanya tot eren vinyes o sigui, no hi havia ni, ni un pi ni una alzina ni, ni un roure Llavors, totes les masies tenen uns cellers impressionants i, i preciosos perquè el vi era l'activitat principal. la filoxera tot això se'n va anar al carall. Mm -hmm. Llavors, es mantenen els cellers i però no, no hi ha vinya plantada. Eh? En trobes de, de, de bors al mig del bosc, els marges... Això no. <coughs> encara se'n troben, però com a explotació n'hi no. ha una a Sant Jus que em sembla que és mitja mm -hmm. Llavors, això, nosaltres el que fem és agafar el el vi i fer tot el, tot el procés d'elaboració del CAP a partir d'un vi que no fem nosaltres. El... Bé, bueno, jo anava a dir que a Can també hi ha un, una premsa brutal i un parell de... Ara no sé com s'hi diuen, però allà on trepitjaven el vi, no? De cups. Vull dir que la, que la infraestructura hi era i... déu nhi no? És, és guapo de veure. De fet, fem visites amb, amb escoles i els nanos flippen amb, amb, amb això, amb, amb, amb les instal·lacions, no? que anava a dir el cava, es diu Tartana, perquè en homenatge, bueno, buscàvem un nom de que identifiqués el producte amb la, amb la casa, però clar, però li a l'hi cava Campofill, o cava Gemma, o una cosa així, era així, cava Toni. No, no. I llavors hi ha una font, que és la font de la Tartana, que en temps de la República es pujava a fer una pleca el dia 1 de maig a la, a la font, i es diu Tartana, perquè té una forma que sembla la vela d'una Tartana, i llavors hi vam posar el nom d'aquesta font que maco, essa, no ens ho havia explicat mai el no, ara el programa és més bo i té una etiqueta preciosa que va fer una il·lustre dissenyadora que va fincar d'aquí al Berguedà i <ríe> present aquí en el, en el programa que té molt d'èxit i que li dona una personalitat molt especial llavors el procés quin és porteu bueno, aquesta vol saber com es el cava sí, sí amb la infraestructura que teniu allà una infraestructura sí. antiga diguem. no, però el, el, el fem d'una manera molt artesana i no fem servir el, tenim una premsa del 1700 i pico els cubs, tot això no, no fem servir això per fer un Quan els cubs els fem servir per amagats amb aigua i la premsa doncs, està allà és impressionant de veure i és supercuriós podria funcionar amb molt poca reparació però no la fem servir o sigui, el, el, el cava és la segona fermentació d'un vi llavors aquest vi Uh, tradicionalment al Penedès havia fet de Macabeu, Xarello i Parellada tres varietats doncs, històriques ara uh, se li posa Chardonnay se li posa Pinot Noir per influència dels francesos buscant altres coses i tot això que troben els anòlegs i que si no t'expliquen expliquen tu pues, només saps si t'agrada o no t'agrada però quan t'ho expliquen doncs, hi ha moltes més coses llavors agafes aquest vi i ha de ser un vi jove amb una graduació determinada no pot passar de 10 graus i mig uh, per tant és una mica àcid té unes característiques especials de fet, l'última vegada que vam fer el cava, aquí amb la Torna i la Gema, vam agafar mig globo i anar provant el copatge del, del vi, perquè vam comprar els tres vins per separat i anàvem barrejant a veure quina ens agrada més. Vam acabar amb molta bombolla, tots. I va quedar bo. Molt. I llavors això, barreges la proporció de, del vi, de la veritat, en funció del, que, del producte que tu vulguis després, no? i cada any això és diferent perquè els vins cada any són diferents no? i llavors eh, doncs ho has de provar i barrejar i, i veure. llavors agafes i poses aquest vi eh, a dins d'una ampolla però que prèviament el que has fet és barrejar el vi amb, amb llevats i amb sucre i amb, i amb, una, amb un aglomerant d'aquests llevats això ho poses en un bidó, ho tot i llavors l'envases amb ampolles el tapes amb, amb, un tap de, amb una xapa i el deixes descansar com a mínim 18 mesos a una temperatura constant i sense llum. A el... Can Bofill la bodega té una fresquera, que era una antiga nevera, és una excavació a sota terra, de... no és una bodega soterrània, sinó la fresquera, i el tenim allà un any i mig. Que ha uns 13 graus o una cosa així, sí, entre 13 i 14. No? Sí. Hi ha aquest fenomen, a qualsevol lloc del planeta si baixes més d'un metro i mig la temperatura és pràcticament constant. Nosaltres hem estat a 30 i pico el mes d'agost a fora i hem arribat a 14 i mig així, aquí, i hem estat a 0 a fora i no ha baixat de 12. Hi o sigui, ha una constància, una variació molt petita i és el que vol la, la fermentació del cava. No? Llavors el deixes i durant aquest uh, període els llevats, o sigui, li poses sucre perquè és el menjar del llevat i el, el llevat es menja el sucre i llavors diem que menja sucre i caga a ceo. CO2. i és la CO2 i alcohol, no? és la, el, la fermentació que protegeix en el vi. Llavors, a mesura que es va acabant el sucre, es van morir els llevats i, si us heu fixat mai, les ampolles es queden de, de cava reposada, no? aquella visita el poço, al sí, el, el poço, són llevats morts. Això després es posa el, en un pupitre, que és aquelles, no sé com dir-ho, és una cosa inclinada amb forans que es posa l'ampolla i se li va donant voltes, no? també és una imatge... Tots, ara es fa amb màquina es triga 21 dies aquest procés ara amb una hora i mitja amb un giropalet que es diu es fa, nosaltres som dels 21 dies i llavors el que fas és anar variant anar girant l'ampolla i variant la inclinació de manera que aquests llevats se'n vagin cap al coll de l'ampolla llavors quan han passat 21 dies és una qüestió física estan al coll de l'ampolla si ho has fet bé. llavors agafes amb, amb un obridor i amb un moviment especial de degorges l'ampolla que és treure-li els llevats i al truco està amb treure-li els llevats però a dels de llevats ve un quart d'ampolla de cava, mitja ampolla cava i a vegades el 90% del l'ampolla de cava depèn, si per exemple féssim ara aquesta calor, diria el 80% del líquid segur o si sigui, s'ha de fer amb, també que el cava estigui a temperatura fresca a, a nivell d'ambient amb una cava professional el que fan és congelar el coll de, de l'ampolla la, i quan obren només els surt el, els llevats congelats i yeah, well és una manera molt, molt senzilla i molt ocorrent de, millorar, de fer ràpid aquest, aquest procés llavors quan has tret els llevats el que fas és reomplir l'ampolla que pot faltar-li un centímetre o dos o tres depèn de l'aparícia en el cas de fer-ho artesà com nosaltres el de gorjat eh, llavors depèn del, del que serà un cava brut nature brut, eh, dolç, semi, etc. No? nosaltres el reomplim amb altra cava idèntica al que fem per tant fem un brut nature si li poséssim fins a 6 grams de sucre en, en aquest cava i li poséssim un punt que li donés, doncs llavors es diu es, es fa un, un licor d'expedició, que és barrejar aquest cava amb algun cunyac. Bueno, no, això és un secret de cada, de cada cava o una pijada de, de cada cava. No? Però llavors s'afegeix sucre i aquests, en funció del sucre que se li afegeix va, va, va canviant. Quan més sucre té, més dolç és, més cabezón i més mal fa I, I el Brunature doncs és el que, principi, seria més recomanable per a la gent que té cidesa i així. No? També sí. val a dir que tothom aspira, en principi, a fer un cava a Brunature i, si no surt gairebé bé, li va posant sucre fins que eh, es pot col·locar. No? I també que ha variat molt. Tu fas estadístiques i de fa 20 anys al Brunature no se li havia ni 10. Tot era dolç i semidolç. I ara mira les estadístiques i tot és... A o mires la, la comercialització de l'estat espanyol i Europa i té més diferent a Europa els era més dolçot i aquí s'aprecia doncs, no, més darrerament el, a Bruna no és una cosa canviant llavors es tapa amb el tap de suro posa el morriol, l'etiqueta i apa, pots estar un any amb el tap de suro no és recomanable més i a consumir per tant el procés quan duraria? des de que s'agafa la, bueno, de la vinya per ells, no dir des de sí, que es planten les vinyes Sí, això ja... tu colls el raïm fas el vi, vi base que es diu el, el vi i allà al febrer ja el pots donar per acabat llavors el cava normalment la gent, les caves l'acostumen a fer a la setmana santa perquè és una època que hi ha un canvi de feina i hi ha poca feina llavors es fa el tiratge i és el, tota aquesta preparació però es pot fer a partir del febrer quan, quan vulguis uh, segons la normativa pot estar uh, o sigui, nou mesos el, envellint el fermentar fent la fermentació del cava ja es pot considerar cava es pot dir que és cava però els anòlegs diuen que fins un any i mig a l'any i hi ha un canvi en el procés l'última fermentació per dir-ho així senzillament que li dona un plus afegit i de fet es nota molt o sigui, tu tens un cava de 12 mesos i un de, de 18 i està com molt més arrodonit molt més acabat i després el devorgen 21 dies i el consumir o sigui, per anar bé un cava ha d'estar al voltant dels dos anys per consumir-te'l 이트라 el, els entre 20 i 24 mesos i a partir d'aquí. També diuen que més de 5 perd. O sigui, un cava embellit més de 5 comença a perdre característiques interessants. Més de 5 anys. Sí. Que fins a 5 és un, tot el que li passa al cava el millora, per dir-ho així, no? Físicament i químicament. A partir de 5 el, el cava va, va empitjorant I fa eh, he provat un cava de 12 anys i és una altra cosa, és bo però no, eh, no, si no et diuen el que és i d'anar una ampolla o te posen amb un got sense res no diries que és cava De cosa la podries trobar, l'altra és agradable però és diferent ja no té el gas, no té la bombolla unes altres històries o sigui que és entretingut fer el cava però bueno, després s'ho val També, doncs, i quan podrem provar de nou el vostre cava? Uh, no l'hem portat avui perquè tenim un, un com es diu això? problema en el procés de producció i és que les termites ens van menjar les vigues del celler es va esfonsar sí. i el vam arreglar, el sostre però el tenim ple de runa i el tenim inoperatiu, llavors hem de trobar el temps per treure la runa i jo crec que un parell de mesos eh, acaba estar aquí hem fet els 21 dies i tota, tota la història, o sí sigui que sereu dels primers que us farem saber bé <ríe> Sobre ternites no he trobat cap cançó. I sobre burros només dels que no ens agraden, o sigui que tampoc. Però us ofereixo, tinc una cançó sobre el porc, una sobre els monos, una sobre papallones, una sobre conills i gallines, una sobre estruços, una sobre el pingüino, una sobre cervos, corso, cervols, gisarts i gavirols, i una sobre formigues, és lo més semblant a les termites. Em fas por. Què voleu escoltar? Ja. un animal. La que tu vulguis. Sí. Los monos. Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos. ¿Vale? Vinga. <ríe> Ràdio Vincenia, Veus de la Terra i ja arribant cap al final del programa, que ens queden 14 minutets i estem amb el Toni i la Gemma. Ara si, si potser és el moment de divagar una mica i si és que no ho hem fet fins ara i hi ha una anècdota que se'ns ha quedat i... i, i Parlem de, no? de la vinya, no? Sí, Parlem de la vinya, parlant de la vinya del Clos, no? <ríe> Llavors la pregunta era interessa? Ostres, jo, jo crec que... Un dels senttits d'aquesta ràdio és que podem dir tot allò que no es pot dir en un altre lloc. No? I l'anècdota em sembla prou fastigosa com perquè meresis explicada. Doncs, so mi. Donc a part del que hem dit de que la vinya estava feta sobre una tele il·legal a Collsol, o sigui, feta per l'administració que regula doncs, això les activitats, al mateix temps que la Junta de la Segona promocionava les oficines contra el moving immobiliari i no sé què a la Masia, on estava vivint el celler hi havia uns mesobers que es proveïen de, de llum o instal·lació solar de fa 25 anys molt precària i tenien l'aigua la, contaminada agafaven d'una font que estava contaminada de, de porins no però tenien un excés de matèria orgànica i no la podien veure i havien de portar l'aigua del poble amb garrafes la filla mentre això a paret per paret dins de la mateixa masia estàvem construint el, el celler aquest, per fer aquest vi exquisit per les recepcions oficials del Juni de Barcelona i eh, van portar grups d'electrògens per tot el consum elèctric l'aigua portada amb cisternes amb dipòsits per poder rentar els terres i les botes i els dipòsits d'oxidable i no es va donar mai no servei en anar a la mesoaria no? i això és bastant, bastant heavy perquè més jo havia anat la' instal·lació l'instal·lació solar perquè durant una època abans de fer de pagès havia bueno, aficionat aquestes coses no m'hi havia dedicat però m'agradava i ja flipaves, no? Mitja masia al uh, segle XVII i mitja masia al segle 22. Uh, i, sí, sí, sí, sí, sí I uh, encara es fa aquest cava? És, vi, uh, és vi Perdona, sí, encara fa? Que... Sí, sí, passa és que el no vi és per a les recepcions de l'Ajuntament de Barcelona Encara es fa servir a les recepcions de l'Ajuntament de Barcelona de Tadouí? sí això es mereix una article de directe com a mínim Això eh? seria una bona expropiació eh? sí. sí, sí A més, és una pijada perquè han plantat varietats de raïm de tota la Mediterrània o sigui, més es nom no es podia no es podia fer no? i a sobre això, sobre la precarietat d'una altra gent i no sé una cosa infumable per, per tot arreu, però allà està Sí, el que fa aquesta gent del Verdit Solista ja, ja, ja sol ser així, aquí tenim un, un sinistre personatge que es diu Joan Roma. Sí, un dels que comarcals del que moltes vegades parlem aquesta ràdio. Sí, podríem fer-te una llista fabulosa de, no? de mèrits i desmèrits aquest home. No, podríem fer-te una llista fabulosa de desmèrits d'aquest home De mèrits no sé si en podríem dir cap Com a sí, el van fer fora de l'escola de Saragossa militar, això és un mèrit, no? Sí, això és un mèrit, és l'únic que podríem dir guap. Però era tan burro que ni... Exacte, que ni per ni, això servia no no? no, no sé. Déu-n'hi-do Joan Roma vol fer una vinya també a Borradar. El Joan Roma no vol fer una vinya ara, ja què sé per no, eh? mi que, que canviem de tema ràpid l'havíem de, de pensar en ell no? en un moment del programa sí, sí. és que últimament ha saltat molt a la palestra i... Bé, a mi m'han explicat que al Berguedà també antigament hi havia hagut bastanta vinya tot i que sembli increïble però sí, sí fins i tot em consta d'alguna vinya que s'ha plantat actualment a més de mil metres d'alçada és pel I... canvi climàtic no és, el, és el Torres? Que, sí, que, que De fet, al Berguedà hi havia hagut vinya perquè encara es veuen algunes de les feixes que hi havien hagut i, i més amunt i tot a, a la Seu d'Urgell, entre la Cerdanya i la Seu d'Urgell i el poble aquell, Pont de Bar on hi ha el museu del vi de muntanya on abans de Filoxera s'havia fet sí. vi i dir que Vinya hi havia hagut i al Berguedà, un cop on no mostra vins que hi va haver aquí a la Font del Vals hi havia sis productors berguedans cal dir que no era un vi amb un buquer exquisit, però era vi estava molt bé. Que no tenim manies. No, no tenim manies. Amb el vi no. Manies sí, i moltes. Però amb el vi ni una. Entre la filoxera i el mansa... Anem apanyats. Què no va dir? Això que dèieu del canvi climàtic sí que és veritat. Heu eh? llegit un article que el Torres, també un personatge d'aquests sinistres, estava comprant molts terrenys a, a més de mil metres d'alçada perquè preveien que hi hauria un desplaçament del Penedès cap a dalt uh, per poder mantenir l'activitat la, i anaven plantant i fent assajos Doncs endavant el canvi climàtic Quins ho va dir algú de, de, de, del Baixes que portava vi que deia que cada vegada sortien collites més bones i que acabaria plantar vinyes aquí, no us la recordeu? La vam entrevistar aquí a la ràdio no me'n recordo, potser el Tusson no. no, algú de la Baix que ens va portar un vi algú de la Baix? seva comarca del seu, del seu municipi però no me'n recordo qui era Això és, si No, devia ser quan vam portar de Cabrianes aquells potser, vins. Sí, sí. i vam trucar, clar el, de, el que vam trucar de Cabrianes aquell home que feia un vi boníssim Ah, aquest, aquest sí, eh. Sense etiqueta Ara ja veritat. es pot dir Sí que és veritat, sí Bé, i a part del clos a Coixarola hi ha altres, altres urquats per ja destrossar la terra. Bueno, el problema de Coixarola és el creixement urbanístic dels municipis que va dins, no? I després també els projectes d'infraestructures el, el túnel d'Horta hi ha un parell de túnels pendents que no sé com quedaran amb el disseny de, de Parc Natural, però pel que diu la, la gent no canvia res no? o sigui, vaig haver de trucar el parc per una història jo bueno, m'agrada que és per natural, esteu tranquils, que aquí no canvia res. En moda per natural, o sigui que... No saps mai, no? Què vols I... dir que aquí no canvia res? En el sentit de millora de la protecció. Ah, o sigui ah. que, teòricament, se suposa que si una zona a la de per natural, doncs, per una banda hi ha una restricció de determinats usos, i per l'altra banda hi ha la promoció d'uns determinats usos, no? I quan et diuen que no canvia res, doncs vol dir que val tot, no? En aquí, no sé cal, cal veure-ho, a veure què, què diuen però no ho sé ens sona una cosa anomenada el Pla Caufec a Coixarola Esplugues. Esplugues, sí. Eh? Sí, sí. i el Vial de Cornisa no? que són dos projectes el Vial de Cornisa us afecta una mica més a vosaltres no? bueno, i també el Pla Caufec sí. <ríe> sí. Si que dir, som, som, som d'aquest món, món no? Sí. El Viabra Cornisa és una infraestructura de la primera versió del Pla Metropolità que en, en una època vaig sentir dir a tots partits polítics de, de Molins que era una, una infraestructura que no es faria mai, que no tenia sentit, però quan els hi demanaves que els posessin típics i, i l'esborressin, ningú ho feia. No? I s'ha quedat allà a, a la recàmera i qualsevol dia doncs, l'activaran perquè els hi els interessarà, però és una animalada perquè és un vial que va paral·lel a la, a la B30 que seria la, la circunval·lació bassaona per, darrere, per la part de darrere de Collsaola, Sant Cugat, Rubí, etc però per sobre, o sigui, per, per la muntanya, travessant algunes de les, va, de les valls més maques que, que queden. No? O sigui, és una autèntica animalada, però fins i tot el municipi de Molins de Rei Uh, quan fan una, una infraestructura per exemple, van urbanitzar un barri uh, sobre zona agrícola doncs uh, hi ha una rotonda que s'acaba uh, just on comença el vial de cornisa o sigui, no es farà mai, ningú la, la té en compte no sé què, però la realitat és una altra, no? o sigui, tot s'acaba per empalmar el vial de cornisa quan, quan calgui és una... Aquí ens passa exactament el mateix amb, amb la C26 no? amb l'Eix Repirinenc Sí, sí, van fer trams, ja han fet un tros per Basalú, i han fet un tros per no sé on... Molta discreció... Per... Sí. No? no, no, tranquils, només estem ampliant, només estem fent... I llavors, quan només ho has d'ajuntar, ja tens la feina mig feta. Sí. La política de fets consumats. Sí, sí, sí. I també trepitjaran una de les valls més maques que queden a Repinineu. Trepitjaran sencera i, per, i pel mig, clar. Una de les més maques que tenim per aquí, a part de trepitjar unes quantes de les més maques que hi ha per ahí, també perquè a saber que trepitgen entre aquí la Baig de Vianya i tot allò també ja veuràs quina trinxada era ens bueno, podem fer una idea amb el que han fet des de Vic fins a Olot no? i de Olot fins a Figueres i Girona i tot allò concretament a Castellfuit de la Roca Exacte. allà han fet una bueno, una salvatjada que bueno, convidem a anar-la a veure perquè realment... Mira Oriol, explica una miqueta com va anar el tema aquest del de les, les cases de, les de fusta. Allà jalegué per on passa l'autovia hi havia unes cases. hi havia un home que feia 20 anys que feia unes cases de fusta, que és espectacular, uns muntatges, unes torres uns laberins, no? pràcticament uns Fusta i filferro, feia no? <coughs> servir- més. I li van dir que hauria de que hauria de, la carretera li passava per allllà i que ho, ho, li haurien de desmuntar. I ell va, va agafar-ho tot, s'ho va desmuntar ell, li va fotre foc a tot. I ara ho ha hagut de començar un altre lloc cal di l'home que té 72 anys ara o 73. Amb quatre anys el que ha fet és increïble, una mostra de la força voluntat és de. Gent. A tocar de la carretera, ha tocar la carretera, ha canalitzat un riu, ha fet unes fonts, ha tornat a fer torres, un llevait molt més gran, una cova. recomanem a tothom que ho vagi a veure i passant per llà que passi primer per la carretera nova i la gran destrossa que han fet i després pel mig de castellfollit, calculi quants minuts guanya dos o tres, com a molt i vegi si tot aquella destrossa val dos o tres minuts del seu temps el, el, a Sant Boi una vaig anar a veure un pagès que té una casa de fusta i preguntant-li com s'havia fet una casa de fusta allà baix el tio em va la carretera que li passava per davant i deia, veus, aquí hi havia el meva masia del 1.300 i pico de, de la mateixa família de la seva família en un lloc pla completament i els cabrons li passen pel mig de la casa o sigui, prendre pel cul la, la casa i eh? diu, el, el que m'han fet no m'ho tornen a fer mai més Diu perquè quan em vinguin amb una carretera per aquí agafaré la casa i me l'enduré allà on vulgui viure però jo no tornaré a patir la situació amb la que em va impactar eh? el, el paio, però uf, és una història dura també a mi m'ha acabat de posar amb bandeja perquè Trobuqueta total que deies d'aquest, bueno, no, d'aquesta força de voluntat humana, és un exemple aquí amb el Toni i la Gemma en realitat, perquè amb el que deia abans el Guille, no, lo sorprés que et quedes quan veus que, bueno, una casa amb tota la granderia que té, no no no 7 hectàrees, no? I en cabres, i en gallines, i en i al hort i els fruiters, bueno, hi ha un munt de feines per fer i Això fetes termites, no? exacte, no? el vi, el cava vull dir, el... els porcs, els burros les, conser sí, les conserves que abans les hem passat però són pots són, bueno és l'aigua, és, no? és el temps són és, bueno, és suposo moltes coses que al final el Toni i la Gemma en... penso que també val, val la pena anar-ho a veure per veure com també ens ho han en... Ens ho estan posant a l'abast o ens ho han fet a mi en concret no? amb les forneres, ens han regalat no? El tipusViu aquí, participeu d'això, nosaltres estem fent i no pararem. No? I realment bueno, jo tenia ganes de valorar-ho, no? que aquí quedés en constància, perquè és una mica com bueno, els bacteris que no paren mai de fer no? Pues allà cada dia i una mica de tot i tot en realitat no, no allò de tot i res sinó una mica de tot i tot, tot sí, fet, el secret del, de la feina de canvis és la constància no és, no. i de fet tenim proves de tot això perquè ens han portat un parell de cases de verdura que n'hauríeu de veure eh? no sé no sabeu d'on l'hem tret <ríe> <ríe> això, això també <ríe> és perfecte bé doncs eh, hem d'anar acabant aquest programa però abans eh, abans que l'Oriol ens posi pressa. No, jo no us poso pressa. L'ordinador marca un minut i quinze segons. Ja. S'autodestruirà l'estudi? Oh, això és un altre dia. Això és un altre dia. Bé, el dia de la victòria, que no us facin falta ràdios lliures. Doncs no, només volia comentar i que ho comentés, però no hi ha temps, però en tot cas us haig de dir que el Toni, si l'heu vist tan suelto avui fent aquest programa de ràdios, perquè ell havia tingut un programa a Ràdio Molins un programa sobre temes d'ecologia eh? i bé, doncs un altre dia vens i ja ens en parles o t'apuntes i fas un programa no sé si ha sigut i... això les verres que m'he fotut abans doncs <laughs> <laughs> pues, no, gràcies bueno, Gemma, Toni moltes gràcies per venir i... a vosaltres per donar la possibilitat de... A de... I fins... de dir coses i gràcies per dir-ho en demà el vostre projecte també salut i bona nit salut. bona nit